Pista 15. Guvernul austriac, de atunci, autoritar, urmărind să salveze un simulacru de independență, ce trăia însă numai din grația unei puteri străine, permitea cu o crescândă bunăvoință propaganda cea mai fățișă, în vederea unei restaurații habsburgice, în timp ce curente subterane, după o tentativă ieșuată, stăruiau pentru Anșlus. Pentru orice ochi mai expert din afară, situația din Austria devenise într-adevăr, precum prevăzuse Titulescu, cel mai sensibil barometru al cicloanelor și anticicloanelor internaționale. Titulescu, dotat cu un simț născut pentru identificarea unor atari barometre, continua să se intereseze foarte de aproape de reacțiunile lui Homo austriacus, Brotăcelul care semnaliza cele mai imperceptibile schimbări ce se produceau în atmosfera generală a continentului. Noi, funcționarii legației de la Viena, eram constrânși de istorian în marș să stăm la post în necurmată încordare. Cred că rar a existat pentru tinerii diplomați străini o școală mai bună decât aceea ce li se oferea la Viena în acea perioadă de vreo cinci ani înainte de Anșlus. Niciodată o situație nu a pus mai mult în exercițiu puterea de divinațiune a observatorului diplomatic de la ceas la ceas. Titulescu, de câte ori trecea spre apus cu vagonul său ministerial amenajat cu tot confortul necesar nu huzurului cum le convenea unora să bârfească, ci numai pentru a înlesni munca de birou și în timpul călătoriei, se oprea și în capitala austriacă, cel puțin pentru câteva ore când îi dam cele din urmă informațiuni și îi făceam un fel de rapoarte verbale rezumative asupra stărilor politice. cât de obosit uneori de dezagrementele inerente călătoriei, Titulescu, pachetul de nervi, se reculegea repede de îndată ce cobora pe peronul gării, iar dacă mai făcea și o plimbare cu mașina legației prin oraș, își redobândea felul obișnuit, neastâmpărul și temperamentul. Celor ce l-însoțeau ne comunica ceva din euforia sa volubilă, încât zile de rândul după plecarea sa mai simțeam în aerul Vienei duhul lui Titulescu. Cu ocazia unei asemenea descinderi, cred că a fost tocmai în primăvara anului 1935, aflase că doar cu câteva zile mai înainte a trecut pe la Viena un om politic român care se întorcea din Berlinul nazist, unde tatonase în vederea unei apropieri. Atunci l-am văzut pe Titulescu într-un moment de revoltă, în ipostaza prerogativelor, la care îi da un drept legitim însuși geniul său. A prins să veștejească în cuvinte din cele mai biciuitoare încercările ce ținteau spre o politică externă dincolo de dunga ce o întrezărea sau împotriva acțiunilor ce le întreprindea el. Și parcă-i aud și astăzi cuvintele răspicate. Noul război european, dacă va izbucni, va repeta desigur, nu în detalii, dar în linii mari, primul război mondial. Războiul va fi lung și greu. La început Germania va avea succese, dar în cele din urmă va fi înfrântă. Apoi Titulescu s-a liniștit și a trecut la alte chestiuni. Îl interesa cum se comportă brotăcelul care anunța intemperiile. La gară, când pornea spre apus, i-am întins cu multă sfială și numai în momentul când trenul se puse în mișcare, căci mai curând nu îndrăsnisăm, o carte de-a mea ce a apăruse tocmai atunci, piesa Avram Iancu. Mi-a surâs. Să știi că am să citesc. Pentru mine promisiunea lui Titulescu că va citi era o suficientă satisfacție cu toate că mă stăpânea convingerea că nu va avea niciodată răgazul pentru așa ceva. Au trecut vreo câteva săptămâni. Când Titulescu s-a întors din nou spre țară, m-am înființat iarăși la gară. De astădată nu mai intenționa să se oprească și la Viena, decât pentru cele câteva minute indicate în itinerarul obișnuit al expresului. Am urcat în vagonul său, i-am comunicat unele noutăți austriece foarte în grabă și cu teama nervoasă încălcâie să nu pornească trenul. Mi-a spus și dânsul câte ceva din isprăvile sale. Torpilase nu mai știu ce combinație internațională Ce putea să devină primejdioasă pentru micile state Apoi m-am dat jos pe peron Căci se auzeau semnale de plecare După ce am coborât, m-am apropiat de o fereastră a vagonului Unde apăruse capul lui Titulescu Care mă chema cu glas tare Blaga, vino să-ți mai spun ceva Și fără de nicio legătură cu cele ce discutaserăm adineaori, Titulescu începu fără nicio caznă să recite din memorie niște versuri din Avramiancu. În pădure toate păsările dorm, numai una n-are somn, cată să se facă om. Nu știu de ce, dar tare îmi plac mie aceste versuri, încheie Titulescu în timp ce trenul se punea în mișcare. Ne-am mai făcut un semn, pe urmă nu l-am mai văzut. să încă o bucată de timp cu capul descoperit pe peron, cu gândul departe. Titulescu recitise versurile în care vorbeam despre marea pasăre mitologică din munții Apuseni, care, în piesa mea, stă de pază lângă inima neamului. Și astăzi, atâția ani după cele întâmplate atunci, mi se pare că bănuiesc de ce Titulescu a recitat acele versuri. În pădure toate păsările dorm, numai una n-are somn, cată să se facă om. Titulescu simțea pe semne subconștient o înrudire între insomnia sfântă a acelei paseri, de veche și insomnia sa, căci și el suferea de insomnie lângă destinele țării, de o insomnie blestemată pentru el și pentru noi, căci ea avea să-l destrame înainte de vreme, încât astăzi, la o răscruce cum nu a fost alta vreodată, când am avea așa de mare nevoie de vechea lui, el nu mai este printre noi. Patriarhul pădurilor În anul 1938 și într-o parte a celui următor, mă găseam veghind pe coasta de vest a peninsulei Iberice. Încă un timp, două, și avea să izbucnească praznic cel de-al doilea război mondial. Atmosfera încărcată de fulgere latente, ariditatea dezolantă a solului și un anume dor de țară mă chinuiau. Cât privește starea mea sufletească, amară și îngrijorată de atunci, găsesc printre hârtiile mele unele însemnări inversuri. Îmi îngădui să le dau luminii sub zodiile târzii ale vieții. Om de pădure sunt și îmi place frunza. Dar în pădurea depinde la estoril, sub soarele torid, o umbră nu găsești printre lumini să te apere de raze. Acei zvoarele nu se deschid. Vânturate de mor de vânt, miresmele fierbin ucid. O clipă mă amăgesc cu oceanul care se vede în zare, Dar umbră nici apa nu are să-mi înveselească inima bolnavă. Să-mi înveselească inima bolnavă mi-ar trebui de aiurea de smierdare, Multa înrourata slava vlahii, deasă largă, reavănă dumbravă. Aproape singurul lucru ce-l dusesem cu mine din țară, ca un miez de basm și singurul care acolo pe lângă golful Tagelui îmi ținea loc de dumbravă, de humă românească, de codri, de baci, de gornici, de sălbăticiun și de vânt vrăjit, erau cărțile lui Mihail Sadoveanu. Încă de pe atunci și poate că și de mai înainte, Mihail Sadoveanu era pentru mine patriarhul pădurilor. Oameni de pădure au fost pe vremuri, așa ni se spune, dacii. Oameni de pădure purtând în stema seminției lor zimbrul au fost apoi strămoșii noștri. Mihail Sadoveanu, prin toată opera sa literară, amplă cât o împărăție, nu a făcut decât să continue linia seculară până la înălțimile din urmă la care omenește se putea urca. Natura, a cărei inimă rămâne pădurea și dragostea de natură cu accente de rit ancestral, sunt prezente în opera lui Sadoveanu ca frunza verde în cântecele de dor și de alean ale poporului nostru. Lumea evocată și descrisă de Mihail Sadoveanu cu o maestrie calmă și măreață, pe care încă nimeni n-a întrecut-o, este în primul rând și în chip dominant lumea organicului, a organicului pe cât cu putință nealterat de condiții făcute artificioase, a oamenilor în stare nativă, a ființei sălbatice, a stihiilor din care cu efervescența primordială se desprinde tot ce e viață. Dar organicul nu este la Sadoveanu numai o împărăție a preferințelor de observator. Organicul s-a erijat în chip cu totul universal. Organicul mai este apoi la Mihail Sadoveanu trăsătura cea mai reliefată a tiparului personal, din care nasc într chipările de artă. Nu cunosc alt scriitor care să urmărească cu mijloace de observație mai firești lumea organicului. Nu cunosc alt scriitor care să dea o înfățișare tot atât de organică lumii subvegetale și lumii supraorganice, socialului, naționalului, umanului. Mihail Sadoveanu, cel mai de seamă poet în proza al nostru, singular în felul său și pe plan universal. Este însă și natura care se contemplă pe sine și se tălmăcește singură în termen suprem de conștiință. De-a lungul decenilor n-am avut cinstea și plăcerea de a mă întâlni cu Mihail Sadoveanu decât doar de câteva ori și aceasta la răstimpuri mari. Am stat de fiecare dată unul în fața celuilalt mai mult tăcând. A nevoie se poate arăta în cuvinte cât de grăitoare sunt tăcerile lui Mihail Sadoveanu. El tace ca piatra ca frunza verde sau ca un fulger mut din depărtări. Stratul mumelor În muntenia s-a iscat vatra. Ce efervescență celulară, de vigoare embriologică, creatoare de stat și de istorie între Carpați și Dunăre, în partea a doua a secolului XIII. Ce mijire ca de auroră, ce creștere a sentimentului spațial de la Senez la Ulatihomir, de la acesta la Basarab, de la Basarab pe urmă la Mircea cel Bătrân. Doar câteva decenii mai târziu decât în Muntenia, se pe același proces și în nordul românismului, în Maramureș și în Moldova. De la Dragoș la Bogdan, pe urmă sub Mușatin până la Ștefan cel Mare, sentimentul spațial se găsește în exuberantă creștere. Statul, nu mai e o formațiune străină, fără nervuri în substanța populației, ci un acoperământ prielnic substanței ocrotite ale cărei latențe izbucnesc cu rară vigoare, înflorind pe un podiș de remarcabilă continuitate ascendentă și luând chipul celei mai autentice istorii ce se poate imagina. Viața cu apele mișcate de un întunecat luminos destin, Faptele clădite pe sânge, bisericile zidite din lumină și toată opera de și de arhanghel, a lui Ștefan cel Mare, alcătuiesc împreună mica noastră veșnicie revelată în timp. Călcăm pe pământ sfânt, iată cu adevărat o substanță și forme istorice. Dinamica, geniul, energia... Demnitatea voievodală, spiritul de inițiativă și vitalitatea excepțională, puse de Ștefan cel mare în destinul său istoric, ar fi fost prin virtuțile lor suficiente să ducă la crearea unui spațiu moldovenesc de întinderi și proporții imperiale. Ștefan a fost din belșug înzestrat cu toate calitățile pentru plăsmuirea unor asemenea zări împărătești de largă respirație istorică. Împrejurări excepțional de grave, irezistibilă la expansiune otomană, l-au silit însă în mare parte intermitent la defensivă, la reacțiune, la consolidarea celor dobândite. Nicio altă epocă sau moment din trecutul nostru nu ne dăruie un așa de intens prilej de a simți aroma măreției până la care ar fi putut crește istoria românească. Dar în faza ei cea mai hotărătoare, istoria noastră n-a avut norocul nu să se facă în pace, căci istoria nu se face în pace, dar norocul să fie scutită de evenimente debordante și să nu fie oarecum fizic zădărnicită în posibilitățile ei prin intervenția unor factori absolut copleșitori. Ștefan cel Mare a fost prin chemare pe drumul unui cosmos românesc. Energia și intuiția creatoare puse în tot ce a făcut pentru pământul său în puținul răgas ce i l-a îngăduit permanentă apărare, încoronată de atâtea triumfuri, ar fi meritat să nu fie tăiate atât de brutal în desfășurarea lor firească. Sub stăpânirea lui Ștefan, stilurile arhitectonice bizantin și gotic se adaptează uimitor la necesitățile organice, la matricea locală. Sinteza lor nouă e în stare prin simplitatea soluțiilor ei să comunice oricui regretul că au fost prematur întrerupte. Câte posibilități nu s-au stins deodată cu domnia lui Ștefan, sub care răsăritul și apusul se întâlnesc într-o alvie atât de prielnică unei noi viziuni arhitecturale și metafizice? Însăși natura românească era pe drumul de a deveni datorită bisericilor și mănăstirilor, ce se integrează așa de grațios și de bărbătesc în ea, o natură biserică, solară, sfințită de sus prin prezența ania ea altarelor și catapetesmelor. Dar atât clădirea spațiului imperial, cât și posibilitățile schițate ale unei monumentale culturi, pentru o asemenea cultură se puseseră temeiurile odată cu încreștinarea românilor, au fost zădărnicite prin unul din acele fulgere năprasnic absurde care bântuie istoria omenirii. De astă dată lipsa de noi mai istoriei poartă în manuale titlul Expansiunea Imperiului Otoman. Un al doilea prilej atât de prielnic pentru desfășurarea pe plan major a matricei stilistice românești nu se va mai da niciodată românismului. Pentru această matrice bătea atunci un ceas unic, care nu se va mai repeta niciodată. Acest niciodată e, de fapt, semnificația unică a dramei ce s-a petrecut atunci. Nu faptul în sine că țara trebuia închinată sub formă sau alta unei alte puteri era tragic, ci împrejurarea că prin închinare se pierdea în momentul cel mai hotărător, odată pentru totdeauna, posibilitatea unei evoluții organice și firești a românismului. Atunci începe, de fapt, criza poporului românesc care de 450 de ani se menține în felurite forme de la o generație la alta. Temeiul acestei crize este întreruperea evoluției firești ce fusese atât de făgăduitor săltată, cu atâtea realizări pe o linie majoră, în perioada voievodală până în secolul al XVI-lea. Destinul organic al poporului nostru a fost atunci retezat. Acest destin n-a mai avut de atunci decât răstimpuri în care se făptuiește sau se creează până la un anume nivel mai mult sau mai puțin deficient, dar niciodată răgazuri de adevărată supremă înflorire. De atunci, în perioade de respirație, apar din când în când creații de un profil impresionant, totuși mai mult ca niște aluzii la ceea ce ar fi putut să fie. Dar românii, datorită atâtor vitrege împrejurări, au fost cele mai adesea abătus din drum și scoși din destin. Istoria noastră de la Ștefan cel Mare în coace este necontenit istoria ceasurilor hărăzite, dar neîmplinite. Nu odată ne-am simțit ispitiți să reintegrăm poporul nostru în posibilitățile sale și să permitem spiritului nostru și virtualităților sale o desfășurare de vis. Imaginația noastră este mereu invitată de la atențele mocnitoare ale vremurilor, ne gândim la bisericile și mănăstirile voievodale, la cele ale lui Ștefan cel Mare, zidiri în care stilul bizantin și cel gotic se îmbină într-o unitate atât de organică și de sublimă în același timp. Ne gândim și la bisericile de lemn din nordul Transilvaniei, în care, cu altă distribuție de accente, stilul bizantin și cel gotic dau o altă floare. Ce-ar fi fost dacă zările românești pe care Mihai Viteazul le-a mutat, s-ar fi statornicit pentru secole. Și metafizicile cu putință în cursul acestor veacuri, ce-ar fi fost și cum ar fi fost, dacă li s-ar fi dat să fie? Metafizicile pe care românii le-ar fi gândit, ar fi constituit probabil tot alte și alte sinteze între răsărit și apus, și ar fi reprezentate în chegări vii sau abstracte, cerute deopotrivă de meridianele vieții noastre obștești, cât și de însăși matricea fecundă ca stratul mumelor a spiritului nostru. Mari bezne șlefuite ca diamantele sunt metafizicile. De ce n-ar fi fost și ale noastre mari bezne închegate după chipul bisericilor lui Ștefan cel Mare sau după chipul bisericilor de lemn din satele de la amiază noapte? Furtate și nefurtate. Eresuri bogumilice, fertile în felul lor, au căzut oarecum la întâmplare și pe pământul locuit de români, au căzut ca niște semințe de păpădie cu soarta poruncită de vânt. Motive de acest fel au fost aduse din sudul Dunării în regiunile de nord încă din secole vechi de către sectari refugiați din aceste ținuturi. Infiltrația a putut să înceapă și să aibă loc mai ales în secolul xiii când Bizanțul ia lupta hotărâtă împotriva sectarilor subversivi, care de sute de ani măcinau monolitul încremenit al ortodoxiei. Bogumilismul, credință hotărât dualistă, susținea că în lume se bat două principii, al binelui și al răului, izbânda finală a unuia sau a celuilalt, atârnând în bună parte de hotărârea omului de a da concursul său, luminii sau întunericului. Credința are de sigur legături de o bârșie cu străvechiul dualism persan. Ca apariție în cadrul creștinismului, mișcarea a moștenit de sigur multe idei din marcionism și se leagă fără îndoială de mișcarea pauliciană, care se răspândește în Imperiul Bizantin încă din secolul 7. Bogumilii, supuși unor crâncene prigoane în Imperiu, S-au risipit spre nord și în apus, unde credința lor face carieră sub diverse denumiri. Sectarii, cu raționalismul lor, ne linișteau papalitatea. În Bulgaria, bogumilii prind rădăcini. Pentru sufocarea mișcării întreprind acii, după însemnări cronicărești, unele incursiuni chiar și regii catolici ai Ungariei. Acestea se petrec într-o vreme când în nordul Dunării, țările românești de-abia mijesc. După ce puterea otomană pune piciorul în peninsula balcanică, bogumilismul înfloritor încă în unele părți ale acesteia pare a fi mai scutit de neajunsurile cei veneau din partea Bizanțului. În Bosnia-Herzegovina, secta devine pentru decenii într-un fel religie de stat, biserică organizată, ce a lăsat posterității interesante monumente. În atari împrejurări, ideile bogumilice s-au răspândit și printre români. Denotat însă că bogumilii n-au prins rădăcini în nordul Dunării ca biserică sectară cu ramificații serioase. Bogumilismul este la noi resvisat, iar nu e res organizat. Ideile bogumilice au pătruns la noi în folclor. O seamă de motive bogumilice și-au găsit la noi răsunetul în legende cosmogonice care circulă în popor până astăzi. Desigur că un viseres ar fi putut să servească drept punct de plecare unei gândiri filozofice, dacă în țările românești condițiile de viață ar fi îngăduit o gândire mai individuală, mai neconformistă. Nu încape îndoială că în condiții ce or fi favorizat gândirea individuală, visurile cosmogonice de origine bogomilică, dezvoltate în legende, ar fi putut să aibă o înflorire sub de o formă mai apropiată de filozofie. Ele n-ar fi înflorit însă ca filozofie dualistă. O atare întorsătură n-ar fi putut lua gândirea poporului nostru, căci dogma bisericească, ortodoxă, bizantină, ar fi zădărnicit o asemenea evoluție. Ne putem totuși foarte bine imagina o gândire metafizică fecundată de bogumilism. Să nu uităm că motivele radical dualiste, genuine, ale bogumilismului iau chiar și în amintitele legende, de multiseculară circulație, o înfățișare mai domoală. În cele mai multe legende ale noastre se spune că, la început, adică mai înainte de a fi lumea cu toate ale ei, ființau doi frați, Dumnezeu și Dracul, furtate și nefârtate. În afară de aceștia nu era nimic, sau, cel mult, Biblicul Noian de Apă, oceanul cosmic din viziunile sumero-babiloniene. În legendele noastre, care îi potrivesc în tipar dualist conținutul genezei, fârtate și nefârtate reprezintă principii diametral opuse. Binele și răul, dar furtate și nefârtate sunt socotiți ca frați, ca ființe din aceeași tulpină. Dualismul bugomilic și-a pus pecetea pe aceste principii, întrucât numele de furtate și nefârtate cuprind afirmația și negația, ridicate la rang de puteri cosmice. Totuși, în legendele noastre, fârtate și nefârtate nu luptă unul cu celălalt categoric, dramatic și fără concesii. Posibilitățile dramei cosmice sunt date odată cu cele două nume, implicând tendințe, semnificații, caractere. Mitul ia cele mai adesea înfățișare de snoavă. Fârtate și nefârtate sunt puși în situația de a colabora. Ei își pun probleme și croiesc împreună proiecte. Datorită firilor lor, ei ajung însă mereu să se lucreze unul pe celălalt. Cele două principii personificate în fârtate și nefârtate s-apucă împreună de același lucru, dar ei se căsnesc necontenit să se scoată din joc unul pe celălalt. Nefârtate încearcă să păcălească pe fârtate la fie ce pas, dar isprăvile sale n-au ascuțiși și sunt adesea întoarse spre bine de fârtate. Lucrurile și situațiile de la origini sunt văzute ca de un țăran mucalit. Dualismul de concepție ce încheagă pe dinăuntru peripețiile povestite în legendele noastre, zise Bogumilice, nu este nici pe departe atât de accentuat precum dualismul din concepțiile religioase și filozofice persane sau marcionite. Dualismul de concepție din legendele noastre este atenuat și prin aceea că cei doi vrășmași primordiali rămân frați, această concepție, aproape glumeață pe care snoavele noastre cosmogonice o dezvolta, a luat forma unor eresuri tolerate ca niște visuri de un pronunțat umor țărănesc. Dar un gânditor care ar fi pornit de la atar premize ar fi găsit în asemenea eresuri un suficient substrat pentru alcătuirea unei metafizici cu totul aparte în peisajul spiritual al sud-estului european. Căci cele două principii personificate în fârtate și în nefârtate, fiind, în ciuda oricărei adversități dintre ele, existențe în cele din urmă totuși fraterne, oferă deosebit de fertile sugestii imaginației care ar încerca să tâlcuiască începuturile. Orice gânditor de oareșcare inițiativă ideativă ar putea să se întrebe dacă cei doi frați n-au avut sau n-au și un părinte. Una tare părinte, din care s-ar naște atât fârtate cel bun cât și nefârtate cel rău, ar trebui să aibă firește și în substanța sa un amestec de bine și rău. Fraza cu care încep de obicei legendele sau snoavele noastre cosmogonice, la început au fost doi frați, Dumnezeu și Dracul, își descoperă la cea din tâi privire contradicția interioară. Căci dacă cei doi au fost frați, aceasta înseamnă că, mai înainte de a fi ei, a fost părintele lor. Situația are evident și unele implicații pe care o nu e obligată să le pună în lumină, dar care suscită interesul oricărui gânditor. Părintele născând din sine binele, personificat în fârtate, și răul, personificat în nefârtate, nu putea să fie însuși decât o substanță cu două atribute diametral opuse. Părintele a trebuit să fie prin natura sa, atât divin cât și demonic. Ce prăpastii ar fi deschis gânditorul nostru în fața ochilor mirați ai obștei cu asemenea concepție despre cel ce a fost mai înainte de început? În folclorul nostru se schițează însă o atare concepție. Poporul închipuia eresuri care înseamnă o abatere de la doctrina bisericească. Spiritul de gândire liberă ce răbufnea într-o asemenea abatere se rostea nu ca învățătură, ci ca o închipuire, ca un joc exegetic în duh de legendă. Puțin a lipsit însă, doar un strop de cuget îndrăzneț și liber, pentru ca din atari motive îngăimate țărănește să se ivească o învățătură despre ființa de natură atât divină cât și demonică, despre prundul din care au crescut cei doi frați, Fârtate și nefârtate Lumea și toate vietățile sunt un produs în parte de colaborare, în parte de concurență între cei doi. Colaborarea apare desigur viciată și măcinată de intențiile lui nefârtate. Totuși, datorită puterilor magice ale lui fârtate, intențiile și faptele lui nefârtate își pierde ascuțișul, întorcându-se spre bine. Colaborarea există și dă roade în fel și chip. Fărtate vrea să facă mereu binele. nefărtate aspiră ambițios și pismaș să facă și el ceva, dar nu izbutește decât să îngâne în rău cele bune ale lui fărtate. Vorba din legendă. Fârtate face albina, nefărtate face musca. Fârtate face câinele, nefărtate face lupul. O metafizică originală de răspicate nuanțe bogumilice ar fi putut să ia ființă în gândirea noastră cândva, cândva într-un secol depărtat, când în Italia se puneau temeiurile renașterii, sau când în Imperiul Roman al națiunii germane, un Nicolae de Cuza, afirma întâia oară în Europa că lumea este infinită cum este însuși Dumnezeu. Dar pentru noi, din foarte multe pricini în acel secol depărtat, nu bătea încă ceasul gândirii care să fi luat în răspăr gândirea conformistă impusă de biserică. Din alte multe pricini, acest ceas nu avea să bată nici mai târziu. Iisus, Pământul În veacul al XVI-lea, de pe la 1540 până pe la 1570, viața spirituală a Transilvaniei, Țară ce devine mare principat, de sine stătător, sub protectorat turcesc, trece prin mari prefaceri. Românii de aici, norod supus robotei, respiră în libertate doar în spațiul matern al plaiurilor. Ei alcătuiesc marea majoritate a populației, dar nu iau parte la politica țării. Ei nu sunt fii ai patriei, ci doar subiecte tolerate, Obiect de discuție, de supravegheat Iobagi în cea mai mare parte Reduși la această stare în cursul timpurilor Românii nu reprezintă o națiune politică Națiuni politice înzestrate cu toate libertățile Și cu toate privilegiile epocii medievale Sunt numai maghiarii, sașii și secuii Care s-au înțeles parcă întradins să se alieze Spre a aduce și apoi a ține pe românii în robie toate națiunile politice din Transilvania acceptă, după prăbușirea Ungariei, încetul cu încetul, prefacerile spirituale ce inundă țara sub diversele forme ale reformațiunii. Luteranismul, calvinismul, unitarismul frământă cu ideile și cu reformele lor spiritele. Românii singuri, cu ortodoxia lor redusă la practicarea riturilor, dar fără de preocupări teologice mai înalte, E firesc ca zilele de robotă față de stăpânilor să-i fi preocupat mai mult decât teologia, se mențin pe poziția lor. Se încearcă în fel și chip, cu scopul desființării, o atragere a românilor în tumultul spiritual al vremii. Prozelitismul luteranilor și, mai ales al calvinilor, nu cunoaște margini, dar românii rezistă simțind că ființa lor de neam este în primeștie. Ei s-au așezat de veacuri sub scutul dogmei și al ritului răsăritean. Ei s-au refugiat într-o religiozitate organică, magică, ducând o viață de mizerie potrivit pravilei pe care soarta a croit-o pentru ei. În jurul dogmei rezumată în cres, roiesc eresurile. Superintendenții reformații Unii încearcă să decimeze credințele deșarte ale norodului românesc cu mijloace brutale și, unde nu ajută constrângerea morală, ajută uneori teroarea și închisoarea. O întrebare se pune atunci nu atât cugetului, cât instinctului românesc.